Прокинувся Лазар з важкою головою. Було дуже нудно і світ немилий. Так було тісно, сіро і душно в камері, а тіло стало лінивим, млявим. Не хотілося навіть горілки, але він пив. Горілка сьогодні була гірка, смердюча і не мала сили, не брала. Тоді Лазар почав кричати і коверзувати, знущатись з Івана, мучить каленика. Почув потребу, щоб хата сповнилась криком, гамором, рухом, щоб стіни двигтіли, вікна брязчали і все тріщало. Трощив посуду, грюкав у двері і встил кулаком не прогнав тиші. Вона дивилась на нього з високої стелі, зо всіх кутків і вищиряла зуби. Перемогла. Лазар замовк. Поклався на ліжко, заплющив очі і став чекати. Чи прийде до нього той, що був вночі? Але той не прийшов. Лазар встав з ліжка. Плентався важкими ногами по хаті, натикався на стіни, прихилявся до холодного муру, щось думав, і скрививши обличчя, говорив голос сволоч. Знову ходив. Знов снував думки, як повутиння, і крізь зуби шипів на когось «Сволоч!» Стискав кулаки. Вночі до нього знову прийшло. Правда не той, що сподівався, а та перша. З русявим волоссям Сіла в ногах і зараз спитала. «За що ти вбив?» Лазар не знав. Не мав, що їй казати, а хотів, щоб вона говорила. Все розказала, все пояснила. Коли він хоче, добре. Тоді тим голосом, що жив у нього в ухах, вона розповіла, що в неї лишилась старенька мати, і тепер плаче. Що їй не хотілося вмирати. А він забив її лише через те, що йому заплатили. За гроші. «Невже так було треба тих грошей? Дали вони спокій? Принесли щастя, веселість, здоров'я, позбавить життя людину і зате мати тюрму, горілку і гріх? Чи йому краще тепер, ніж перше?» Вона говорила, а тонкі волосинки світилися в неї над лобом, як золоті. Лазар хотів, щоб вона ще щось сказала, про що він знав та сам не смів сказати, а бліде, як хмаринка дівча, мав вгадало його бажання. А все ж ти кращий за тих, що звеліли вбивати, бо не сокира рубає, а той, хто її держить. Щось ворохнулось. У Лазаря в серці. Радість? Чи жаль? До неї? До себе? Тепер він хотів тільки знати, що вона крикнула тоді, перед смертю. Але дівча тихо всміхнулася і з докором сказала, «Чому не слухав?»